Tizenkettedik fejezet A főmérnök úgy vélte, hogy Lapszon hallgatása már elég sokáig tartott. Legfőbb ideje, hogy újból érintkezésbe lépjenek. Minden rendben, doktor, tette fel a kérdést a legbarátságosabb hangján. Rövid, mérges vakkantás érkezett, de a harag a mindenségre irányult nem rá. Nem működik, felelte Lapszon keserűen. A hőkép túl zavaros nyiv pont van, nem csak az az egy, amire számítottam. Állítsa meg a szánját, átjövök és megnézem. A kettes szán rövid fékezés után megállt, és az egyes felzárkózott, míg a két jármű majdnem érintette egymást. Laurenz kényelmetlen űrruhája ellenére meglepő könnyedséggel lendült át egyikről a másikra, és lápszom mögé állt, megmarkolva a fejük felett lévő ernyőtartó oszlopait. A csillagász vála fölött az infravörös képernyőre nézett. Értem, mire gondol, teljes zűrzavar, de miért volt egyenletes, amikor a képeit készítette? A napkelte hatása okozhatta, a tenger kezd felmelegedni, és valamilyen okból nem mindenütt egyformán melegszik. Talán még mindig vehetjük valami hasznát a mintának, úgy látom vannak eléggé tiszta területek. Kell, hogy legyen valamilyen magyarázat, ha megérthetnénk, mi történik, a segítene. Tom Lawson nagy erőfeszítéssel mozdult meg. Önbizalmának törékeny ez a váratlan akadály ripityára zúzta. Nagyon fáradt volt az elmúlt két nap alatt keveset aludt, a műbolygóról a holdra, onnan pedig a porszánhoz kellett sietnie, ráadásul a tudománya is cserben hagyta. Tucatni magyarázata is lehet, mondta fakó hangon. Ez a por egy egyneműnek látszik, de lehet, hogy vannak foltok, amelyeknek különböző a vezető képességük, és itt-ott bizonyára mélyebb, mint másutt. Ez is megváltoztathatja a hőáramlást. Laurens még mindig a képernyőn kirajzolódó mintát bámulta, és megpróbálta összevetni a körülötte lévő tájjal. Egy pillanat, intett, azt hiszem fején találta a szöget. Átszólt a vezetőhöz. Milyen mély a por errefelé? Azt senki se tudja, a tengert sohasem szondázták rendesen végig. De ezen a részen nagyon sekély, az északi part közelében vagyunk itt, néha be is akad egy csavarszánunk valamelyik zátonyba. Ilyen sekély? Na hát itt a válasz. Ha mindössze néhány centiméterre alattunk szikla van, az megmagyarázhatja a hőrajzot. Tíz az egyhez, hogy a kép mind egyenletesebb lesz, mi egy kiútunk erről a sekélyes területről. Ez csak helyi hatás lehet, amelyet az éppen alattunk lévő szabálytalan talajszint okozhat. Talán igaza van, mondta Tom, és mintha újra élet volna. Ha a szeléni elsüllyedt olyan területen kell lennie, ahol a por elég mély. Biztosabban, hogy itt sekély? Győződjünk meg róla, van egy húsz méteres szondám. Az összetolható bót egyetlen darabja elegendő volt ahhoz, hogy bebizonyítsa a feltevést. Amikor Laurenza porba döfte, alig két métert haladt, aztán akadályba ütközött. – Hány csavarunk van még? – kérdezte töprengve. – Négy, vagyis két teljes készlet. De ha beleütközünk egy ciklába, csak az sasszek szakadt ki, a szárnyak nem sérülnek meg, hiszen gumiból vannak, csak visszahajlanak. – Tavaly mindössze hármat vesztettem el. A szeléni egyszer szintén így járt, és Petherisnek ki kellett szállnia, hogy kicserélje. Egy kis izgalmat okozott az utasok közt. Induljunk el megint. A szoros felé tartsunk, van egy elméletem, hogy tudnélik a tenger alatt tovább folytatódik, úgyhogy a por ott sokkal mélyebb. Ha így van, a maga képe szinte azonnal kivehetőbb lesz. Nem sok reményel figyelte Tom a fény és az árnyék mintáit, amelyek az át átfutottak. A szánok most egészen lassan haladtak, s ez időt engedett ahhoz, hogy kielemezze a térképet. Körülbelül két kilométert haladtak, amikor látta, hogy Laurence tökéletesen igaza volt. A foltok és pettyek kezdtek eltűnni. A meleg és a hideg zavaros egyvelege egységessé olvadt össze. A képernyő sima szürkévé vált, amint a hőmérséklet ingadozásai kiegyenlítődtek. Vitán felül állt, hogy a por gyorsan mélyült alattuk. Az a tudat, hogy készüléke megint használható, örömmel töltötte volna eltomot, de majdnem az ellenkező eredménnyel járt. Csak a rejtett mélységekre tudott gondolni, amelyek fölött most úszott. Valamennyi közeg közül a legárulóbb és legálhatatlanabb közegen. Olyan áramlatok lehettek most alatta, amelyek leérnek a hold rejtelme szívéig, és bármelyik pillanatban beszippantatják a porszánt, ahogy beszimpadtották a szelénét is. Úgy érezte, mintha kötéltáncot járna egy szakadék fölött, vagy szűkösvényen tapogatózna a rengő futóhomokon keresztül. Egész életében nem volt bizonyos önmaga felől, biztonságot és önbizalmat csak technikai jártassága folytán érezhetett, személyes kapcsolataiban soha. Most helyzetének veszélyei megerősítették ezeket a belső félelmeket. Kétségbe esett vágyódást érzett valami megfogható, valami erős és állandó után, amelyhez hozzátapadhatott volna. Fölöttük ott voltak a hegyek, mindössze három kilométerre. Masszív, örök hegyek lábok a vagy gyökerezve. A magas csúcsok napsütötte szintjére, oly vágyakozva nézett fel, mint valami hajó törött a csendes óceánon, aki tehetetlenül sodródik tutaján, és egy szigetet bámul, amely mellett tehetetlenül el kell haladnia. Szívvel lélekkel kivárta, hogy Laurence hagyja el ezt az ánok anyagtalan poróceánt. Azon kapta magát, hogy ezt suttogja. Irány a hegy, irány a hegy. Az űróhába nem lehet titkot tartani, ha a rádió be van kapcsolva. 50 méterrel odébb Laurence meghallotta a suttogást, és pontosan tudta, mit jelent. Nem azért lesz valaki egy félvilág főmérnöke, hogy ne tudjon annyit az emberekről is, mint a gépekről. Kiszámított kockázatot vállaltam, gondolta Laurence, és úgy fest, hogy nem sikerül. De nem adom fel harc nélkül. Talán sikerül hatástalanítani ezt a pszichológiai bombát, mielőtt felrobbanna. Tom nem vette észre a második szán közeledését, túlságosan beleveszett saját lázálmába. De hirtelen erőteljesen megrázták, olyan erősen, hogy homlokát beverte sisakjának alsó karimájába. Egy percig elhomályosították a fájdalom könnyei, aztán dühösen, mégis a megkönnyebbülés megmagyarázhatatlan érzésével észlelte, hogy egyenesen a főmérnök kemény szemébe néz és hallja a hangját az űrruha hangszórójából visszhangozva. Elég ebből az ostobaságból. Nehogy nekem itt rosszul legyen. 500 es dolcsinkba került, hogy ismét működék képessé tegyük ezt a hacukát, és még úgy sem lesz a régi. Nem akartam rosszul lenni. Sikerült Tomnak kinyögnie. Csak ezután ébredt rá, hogy az igazság ennél sokkal kellemetlenebb volt, és hálás volt Lawrence-nek a tapintatáért. Mielőtt bármi mást is mondhatott volna, ő folytatta valamivel enyhébben. Senki sem hallhat minket, Tom. Figyeljen hát ide, és ne bolonduljon meg. Sokat tudok magáról. Tudom, hogy pokoli sorsa volt egyszer régen. De van esze. Fenemód éles esze, hát ne pazarolja arra, hogy úgy viselkedik, mint egy beijed gyerek. Most nincs idő erre. 22 élet függ magától. 5 percen belül kell döntenünk ezt az ügyet, így vagy úgy. Hát tartsa a szemét a képernyőn, és feledkezzen el minden egyébről. Baj nélkül kihozom innét, emiatt ne aggódjon. Megveregette a vállán a ruhát, anélkül, hogy levette volna a szemét a fiatal tudós megrettent arcáról. Aztán megkönnyebbüléssel látta, hogy Lapson elerjed. A csillagász egy pillanatig mozdulatlanul ült, mintha valami belső hangra figyelne. Vajon mit mondhat ez a hang? találgatta Lawrence. Talán azt, hogy az emberiséghez tartozik még akkor is, ha az gyerekkorában arra borzalmas házra ítélte. Talán azt, hogy valahol a világon kell lennie egy embernek, aki áttörheti a szívét borító kérget. Különös kis kép volt ez itt, ezen a tükörsima síkságon, az elérhetetlenség hegyei és a felkelő nap között. A két szán egymás mellett úszott. Vezetőik nem vettek részt abban az akarat összeütközésben, amely az imént meg végbe, legfejebb homályosan sejtették, miről volt szó. Bizonyos távolságból senki sem tudhatta, mi forog hány élet és sors reszkedt az erők egyensúlyában, az a két férfi pedig, akinek része volt benne, sohasem fog róla beszélni. Igazából már egész más foglalkoztatta őket, mert ugyanabban a pillanatban vették észre, milyen komikus helyzetbe kerültek. Egész idő alatt, amíg álltak, annyira a saját dolgukba feledkezve, hogy rá se néztek az infravörös detektor ernyőjére, a készülék türelmesen mutatta éppen azt a képet, amelyet mindeddig kerestek. Amikor Pet és Sue befejezte a leltározást és kijött a légzsílik folyosón, az utasok még mindig messze az angol restauráció korában jártak. Sir Isaac rövid fizikai előadását, amint azt előre meg lehetett volna jósolni, Neil Gwyn hosszabb anatómia órája követte. A hallgatóság kitűnően érezte magát, külön élvezve berett precíz kiejtését. Igazán, ször Isaac maga nagy tudományú ember, mégis úgy vélem egy nő sok mindenre megtaníthatná. És mi lenne a szépséges húgom? Nál asszony félénken elpirult. Féleg ször Isaac sóhajtott, hogy az életét csak is a szellem dolgainak szentelte. Megfeledkezett róla, hogy a testnek is furcsa tudománya van. Szólítson Ájknak, mondta a bölcs morcosan, miközben ügyetlen újaival a hölgy ruhaderekának kapcsait rángatta. Ne itt a palotába, tiltakozott Nell. Nem meg se próbálta féken tartani. A király mindjárt visszajön. Ne izgasd magad szépségem, Károly azzal a firkászol, pepisszel dőzsöl. Ma este színét se fogjuk látni. Ha valaha is kijutunk nem gondolta, Pet köszönő levelet kell küldenünk annak a 17 éves marsbeli iskolás lánynak, akiről feltételezik, hogy ezt a sületlenséget írta. Mindenki pompásan szórakozik rajta, és most csak ez számít. De volt valaki, aki a legkevésbé sem szórakozott. Pet kényelmetlenül ébredt tudatára, hogy Miss Morley próbálja elkapni a tekintetét. Eszébe jutott parancsnoki kötelessége. Feléje fordult és biztató, bár némiképp erőltetett mosolyt küldött felé. A hölgy azonban nem viszonyozta. Ha lehet, kifejezése még komorabb lett. Lassan, sokat mondóan Szú Wilkinsre nézett, aztán vissza a férfira. Nem volt szükség szavakra. Azt mondta olyan világosan, mintha teli kiáltotta volna. Tudom, hogy mit csináltak maguk a odakint. Pat érezte, hogy arca lángol a jogos felháborodástól, hiszen igaztalanul vádolják. Egy percig székébe fagyva ült, aztán... Majd megmutatom a vén szajhának, sziszegte a fogai között. Felállt és mérgezően édes mosolyt küldött Miss Morley felé, és olyan hangosan, hogy ő is hallja megszólalt. Miss Wilkins, azt hiszem elfelejtettem valamit, visszajönne a légzsilibe? Amint az ajtó még egyszer becsukódott mögöttük, félbeszakítva egy incidens ismertetését, amely a lehető legsúlyosabb képzégeket évreztette Szent Albans hercege apaságát illetően, Sue Wilkins értetlen megdöbbenéssel nézett rá. Látta? – kérdezte Pet még mindig forrongva a mérektől. – Mit láttam volna? – Miss Morley! – Ó! – szakította félbeszú – szegény fiú, emiatt ne aggódjon! Azóta merezgeti magára a szemét, hogy elhagytuk a bázist – – Hiszen tudja, mi a baja? – Mi? – kérdezte Pet, de kellemetlenül bizonyos volt a válasz felől. – Azt hiszem megőrzött szüzességnek lehet nevezni. – Gyakori panasz. A szimptómái mindig ugyanazok. Csak egy gyógyszere van. A szerelem útjai kiszámíthatatlanok. Mindössze tíz perccel korábban pet és szú együtt hagyta el a légzsilipet. Kölcsönösen megegyeztek, hogy megmaradnak a tiszta barátság állapotában. De most Miss Morley és Neil Gwynn valószínűtlen kombinációja és az az érzés, hogy az embert véletlenül meggyanúsíthatják, és talán testüknek az az ösztönös tudása, hogy hosszú távon csak a szerelem védheti meg őket a haláltól, mindez összefogott, hogy legyőzze őket. Egy pillanatig mozdulatlanul álltak a szűk, zsúfolt folyosón, aztán, bár egyikük sem tudta ki mozdult meg elsőnek, egymás karjaiban találták magukat. Szúnak egyetlen mondat elsuttogására volt ideje, mielőtt Pet Ajka elhallgattatta volna. Ne itt a palotában!